Галактика Галактика – величезне скупчення зір, що тримаються силою тяжіння. Сонце – лише одна з 200 мільярдів зір галактики Чумацький шлях, до якої входить Земля. Вірогідно, галактик у Всесвіті понад мільярд. За структурою вони діляться на три основні типи – спіральні, еліптичні і неправильні. Ядро Центральну частину галактики називають ядром. Тут зорі розташовані щільніше одна до одної, ніж на околицях. Сучасні астрономи вважають, що в центрі багатьох великих галактик розташовані великі чорні діри. Вірогідно, чорна діра є і в центрі нашої галактики. Скупчення галактик Галактики утворюють у Всесвіті скупчення, які входять до надскупчення. Чумацький шлях і туманність Андромеди – найбільші члени невеликого скупчення. Близько 30 галактик, яке називається місцевим скупченням галактик. Воно в свою чергу складає невелику частину місцевого надскупчення. Світлові роки Галактики віддалені одна від одної на величезні відстані. Туманність Андромеди – найближча до Чумацького шляху. Велика галактика розташована приблизно за 2 мільйони спітлових років від Землі. Це найвіддаленіший об'єкт, який можна побачити неозброєним оком. Галактики з активними ядрами Галактики можуть випромінювати найрізноманітнішу кількість енергії. Так звані галактики з активними ядрами випромінюють набагато більше енергії, ніж її можуть дати зорі, що їх утворюють. Припускають, що джерелом додаткової енергії слугує матерія, яка потрапляє в чорну діру, розташовану в центрі такої галактики. Еліптичні гіганти Еліптичні галактики сферичної чи овальної форми містять дуже мало газу і пилу. Вони бувають різних розмірів – від гігантських до карликових. Еліптичні гіганти можуть включати до 10 трильйонів зір. Це найбільші з усіх відомих галактик. Ілюстрації: Чумацький шлях Чумацький шлях – велика спіральна галактика діаметром близько 100 тисяч світлових років. Світловий рік дорівнює 9,5. 46 сотих трильйона кілометрів. Її вік близько 14 мільярдів років, а один оберт вона здійснює за 225 мільйонів років. Як і всі спіральні галактики, вона містить газ і пил, з яких утворюються нові зорі. Щільне ядро найстаріша частина галактики, де вже не залишилося газу для формування нових зір. Спіральні галактики мають веретеноподібне ядро з вигнутими рукавами. Еліптичні галактики можуть бути округлими чи овальними. Неправильні галактики невеликі за розміром, безформні і містять багато газу.